Розділ 27. «Я нічого не бачу», – промовив суджияді. Вардані зітхнула і підійшла до однієї з консолей. Вона натиснула на кілька різних областей екрана, і одна з розтяжних філеграней опустилася, опинившись між нами, та здавалося б непроникним вершинним досягненням марсіанської техніки посеред печери. Ще одне пересмикання екрана, і лампи по кутках печери спалахнули блакитним світлом. Ось. За розтяжним екраном усе заливало холодне фіалкове світло. В новій кольоровій схемі верхні краї брами мерехтіли та блимали блискучими плямами, що пролітали крізь навколишнє світло, нагадуючи біологічні міні-бомби, що обертаються. «Що це?» – запитала в мене за спиною Крукшинг. «Зворотній відлік», – пояснив Шнайдер зі зневажливою фамільярністю. Він це вже бачив. «Так, Таню». Варданік воло всміхнулася і сперлася на консоль. «Ми майже певні, що марсіяни бачили більше синього світла, ніж ми. Судячи з усього, в їхніх візуальних умовах позначення дуже часто трапляються вказівки на ділянках ультрафіолетового діапазону. Вона прокашлялася. Вони б могли бачити це без допомоги. І це можна приблизно витлумачити так, не наближатися. Я зачудовано дивився. Здавалося, кожна пляма спалахує на вершині шпилю, а тоді відділяється і стрімко скочується вздовж передніх грани до основи. Скочуючись униз, вогники регулярно випускали спалахи у складки, що заповнювали прогалини між гранями. Розгледіти це було важко, але, стежачи за траєкторією цих спалахів, можна було побачити, як вони неначе пробираються пробираються глиб кожної тісної тріщини, долаючи такі відстані, яких аж ніяк не могли подолати у тривимірному просторі. «Згодом вона стає видимим», – пояснила Вардані. «Частота знижується з наближенням до самої події. Чому, точно не знаю». Суджіяді відвернувся у сполохах пропущеного крізь філігранний екран світла, він здавався нещасним. «Скільки ще?» – запитав він. Вардані підняла руку і показала на цифри, що стрімко змінювалися на дисплеї зворотного відліку за консолью. Близько шести годин стандартного часу, вже трохи менше. «Ради самі ті, це прекрасно!» – видухнула Крукшенк. Вона стояла біля мого плеча, заворожена дивлячись на закритий екраном шпиль і те, що за ним відбувалося. Світло, що падало на її обличчя, наче змило з нього всі емоції, крім зачудування. «Капітане, сюди варто притягнути отой буй!» Гент вдивлявся у вибухи сяйва з тим виразом обличчя, який я останній бачив, коли застукав його під час богослужіння. «І пускав установку. Треба буде ним вистрілити!» Суджіяді повернувся спиною до брами. "Крукшин, Крукшинг!» Сер, уродженка лаймону кліпнула і перевела погляд на Суджіяді, але її очі тягнуло до екрана. Повернуся до Нагіні і допоможи Генцові підготувати буй до пострілу. А ще, скажи Ванксават, хай запланує на сьогодні запуск і посадку. Поцікався, чи не може вона пробитися хоч трохи через завади і зв'язатися з клином біля Месона. Передати йому, що ми рушаємо. Він поглянув на мене. Мені б дуже не хотілося бути підстреленим своїми на цьому етапі. Я глянув на Генда. Хотілося побачити, як він поведеться тепер. Хвилювався я даремно. «Поки що ніяких передач, капітане!» Менеджерив голос, виражав байдужу відстороненість. Можна було заприсягтися, що він цілком зосередився на зворотному відліку для брами. Але за його невимушеним тоном ховалася характерна для наказів твердість. «Пропоную не розголошувати цього без необхідності, поки ми не приготуємося як слід до повернення. Просто попросив вам ксават накреслити траєкторію». Суджіядіни був дурний. Він вловив приховану твердість у гендовому голосі та знову глянув на мене. Тепер уже запитливо. Я знизав плечіма і зупинився на тому, що Гент таки обманює. Як-не-як, для чого ще існують посланці? Погляньмо на це отак, суджі Яді. Якби вони знали, що ти на борту, вони, мабуть, усе одно нас збили, просто щоб до тебе добратися. «Квен Карери», – напружено промовив Гент, – «не робити мені такого, поки його зв'язують умови контракту з картелем». «Може, ти маєш на увазі уряд?» – глузливо промовив Шнайдер. «Я гадав, що ця війна – справа внутрішня, Генде». Ген стомленно поглянув на нього. «Ванк Саат!» вже ввімкнувся мікрофон, підключивши до загального каналу. «Ти там?» «На місці. «А всі решта?» З індукційного мікрофона біля мого вуха гримнули ще чотири голоси. Ганс і Нецян були напружені від тривоги. Депре озвався лаконічно, а сунь перебувала десь посередині. «З плану запуски приземлення звідси до Ленфола. Ми сподіваємося вилетіти за сім годин». З індукційного мікрофона біля мого вуха залунали радісні вигуки. «Спробуй зрозуміти, яка ситуація з суборбітальним рухом уздовж кривої, але зберігай радіомовчання аж до злету. Ясно?» «Безшумна робота», – сказала Ванксават. «Зрозуміла». «Добре». Суджи Яді ківнув Крукшенк, і уродженка Лаймону вискочила з печери. «Гансена, Крукшинг іде до тебе і допоможе підготувати заявний буй. Ось і все. Всім іншим зберігати пильність». Суджияді трохи розслабився і повернувся до археологістки. «Пані Вардані, у вас хворий вигляд. Вам ще треба щось тут зробити?» «Я...» Вардані помітно опустилася до консолі. «Ні, я закінчила. Поки ви не захочете зачинити цю кляту штуку». «О, в цьому потреби не буде», гукнув Гент, який стояв біля брами, відверто повласницьки дивлячись на неї. «Становивши буй, ми зможемо сповістити картель і привезти сюди повноцінну команду. Гадаю, за підтримки клину. «Ми зможемо влаштувати тут зону припинення вогню», – він усміхнувся. «І досить швидко. Спробуйте сказати це Кемпові», – відповів Шнайдер. «О, ми скажемо». й там як, пані Вардані!» – нетерпляче провадив Суджіяді. «Пропоную і вам повернутися до Нагіні. Попросіть Крукшенс підключити свою програму бойової медицини і оглянути нас». «Що ж, дякую. Перепрошую». Вардані хитнула головою і зіпялася на ноги. «Я подумала, що хтось із нас має це сказати». Вона пішла, навіть не озирнувшись. Шнайдер поглянув на мене і, трохи завагавшись, пішов за нею. «Ти вмієш розмовляти з цивільними, суджияді. Тобі це вже казали?» Він байдуже подивився на мене. «В тебе є причини лишатися тут? Мені подобається краєвид». Він глухо гмикнув і перевів погляд на браму. Було зрозуміло, що йому це не подобається, а тепер, коли Крукшинг пішла, він давав волю цьому почуттю. Щойно він подивився на прилад, у його поставі з'явилося... Якесь зібране зацепініння, щось схоже на напруження поганих борців перед поєдинком. Я, простягнув розкриту долоню і, витримавши належну паузу, злегка плиснув його по плечу. Судіяді, не кажи мені, що ця штука тебе лякає. Тебе, людиною, що пішла проти пса Войтіна та всього його загону. Колись ще там ти був моїм героєм. Якщо він не вважав, що це кумедно, то не показав цього. Та ну, це ж машина, як підйомний кран, як... Я спробував відшукати доречне порівняння. Як машина, ось і все. Ми і самі такі будуватимемо за кілька століть. Можливо, ти навіть доживеш до цього, якщо застрахуєш, як слід свій чохол. Ти помиляєшся. Відсторонено промовив він. Це не схоже ні на що людське. Ой, блін, ти що містикою мінібака забиватимеш? Я позирнув туди, де стояв Гент, раптом відчувши, що мене задавлюють числом. Звичайно, це не схоже ні на що людське. Її побудували не люди, а марсіяни. Але вони лише інша раса. Може, розумніше за нас. Може, просунутіше за нас. Але вони через це не є ні богами, ні демонами. Хіба ні? Хіба ні? Він повернувся до мене. Я не знаю. А хіба ні? Суджі Яді, присягаюся. Ти починаєш говорити, як у той дебіл. Перед тобою зараз техніка. Ні. Він хитнув головою. Це поріг, який ми зараз переступимо. І пошкодуємо про це. Хіба ти цього не відчуваєш? Не відчуваєш. Очікування в ній? Ні, але я відчуваю очікування в собі. Якщо ця штука так тебе лякає, ми можемо піти і зайнятися чимось конструктивним. Було б непогано. Ген, здавалося, був радий залишитись і потішитися новій іграшці, тож ми залишили його там і пішли назад тунелем. Втім, нерви суджиядів очевидь якимось робом передалися мені, бо я, коли активована брама зникла з нашого поля зору за першим поворотом, був змушений визнати, що відчув щось у себе на потилиці. Саме це інколи відчуває людина, що відвертається від своїх систем озброєння, знаючи, що вони заряджені. Байдуже, що на ній мітка безпеки. Вона знає, що та штука, в неї за спиною, здатна обернути її на купу клаптіків плоті та уламків кістки, та що, незважаючи на всі на світі програми, нещасні випадки бувають. А вогонь від своїх убиває так само надійно, як вогонь від чужих. На вході нас чекало яскраве розсіяне денне світло, схоже на антитезу, темному ощільненому предмету всередині. Я роздратовано відмахнувся від цієї думки. Тепер задоволений. Ущіпливо поцікавився я, коли ми вийшли на світло. Я буду задоволений, коли ми доправимо буй і перестанемо ділити півкулі з утією штукою. Я похитав головою. Я тебе не розумію, суджіяді. Ленсул стоїть на відстані снайперського пострілу від шести великих розкопок. Ось ця планета сіяна марсіанськими руїнами. Я родом з Латімера. Йду туди, куди мені кажуть. А раз, Латімер. там руїн теж немало. Блін, господи, та їм колись належали всі світи, які ми колонізували. Ми навіть опинилися тут завдяки їхнім мапам. бо. Суджияді різко зупинився і розвернувся до мене. Його обличчя вперше на моїй пам'яті наблизилося до справжньої емоційності, відколи він програв у суперечці через підривання каменів на брамі. бо. А хочеш на те, що це означає? Я відсахнувся, здивувавшись, його раптові напруженості. Так, звісно, скажи мені. Це означає, що нас не має тут бути, ковачу. Він говорив стишено наполегливим голосом, якого я від нього ще не чув. Нам тут не місце, ми не готові. Те, що ми взагалі натрапили на астрогаційні мапи, це б, ліндурновата помилка. Власними силами ми б відшукували і колонізовували ці планети тисячі років. Цей час був нам потрібен, ковачу, Нам треба було заслужити своє місце в міжзоряному просторі. Натомість ми дісталися сюди, причепившись до мертвої цивілізації, яку не розуміємо. Я не думаю. Він навіть не дослухав мого заперечення. Згадай, як довго археологістка відчиняла цю браму. Згадай, ті не до кінця зрозумілі дрібниці, на яких ми так далеко зайшли. Ми майже певні, що марсіяни бачили більше синього світла, ніж ми. Грубо перекривив він Вардані. Вона й гадки не має, та усі інші теж. Ми робимо здогади. Ми гадки не маємо, що робимо ковачу. Ми тут припасовуючи до космосу свої маленькі антропоморфні аксіоми та маскуючи свій страх. Але насправді ми, блін, абсолютно не уявляємо собі, що робимо. Нас взагалі не має тут бути. Нам тут ні місце. Я протяжно видихнув. Що ж, суджіядєв, я поглянув спершу на землю, а тоді на небо. Краще починай відкладати гроші на голкокидок на землю. Там, звісно, хріново, але ми родом саме звідти. Там нам, блін, точно є місце. Він усміхнувся. А потім на його обличчя знову з'явилася. Командирська маска. Пізно. Тихо сказав він. Для цього вже надто пізно. Біля нагині Гансен і Крукшин уже розбирали заявний буй Мандрейк.